Ганка і бризнув на горішнє вікно, в якому часто стриміла дівчина. Від пряного духу, який струмував стою, паморочилася голова. Пес біля мене повискував, намагався злизнути на краплене, а тоді пристрасно кидався обіймати мене, тицяючись мордою мені в лице. Тепер треба було звідсіля тікати, але ноги не несли, мабуть, перехвилювався тоді сів біля хлівця, опершив спиною об стіну, обійняв пса, який тісно притулився до мене, щось намагаючись по собачому мені сказати. Але я на нього зважав найменше, бо почав дивитися на вікно Юстиненого покою, горішнє, під самим дахом, де не разі її бачив. І чи я заснув тоді разом із псом на короткий час, чи мав привидження, здалося мені, що стіна Юстиненого дому спрозоріла, чи розсунулася, побачив там Юстину в білій сорочці, і сорочка та ніби місячним світлом облита зламувалася і світилася. Дівчина звелась із ложа і вклякнула, звівши руки до гори. І так само, як сорочка, засвітилося її обличчя, таке гарне, таке чарівне, таке чудове, таке прекрасне, що гарнішого у світі не бачив. І зашепотіла вона молитву але настільки голосно, що почув її всю аж до останнього слова. «Чому про нього все думаю, Господи? Спаси мене від непостійних вітрів та лихої бурі тілесної та від розпаленого вогню геєнського. О, думки в мене лихі, о, сором мене з'їдає, бо не можу викинути його з голови. Кров мені ніби в конові кипить, Господи, нестерпно бажаю його». Охочу, і тіло мені млоїть, і розривається, вабить мене те, чого досі, як сквер не боялася. Чи не від диявола мені ця брань?» «Господи Боже мій, Ісусе Христе!» – заволала вона. «Це вороги мої постали на мене, сіть готувавши ногам моїм, і з й душу мою». Хай не порадіє Боже ворог мій щодо мене. Знай, Господи, що я раба твоя, і чистоту тіла для Тебе бережу, і душу свою тобі я вручила. Збережи бо вівцю свою добрий пастирю, не віддай на з'їжу звіров, який шукає, аби мене проковтнути. Дай подолати лихе бажання плоті моєї. віджини від мене того пса шолудивого, якого не люблю, а лише жадаю. І знову. Як того першого разу мені здалося, що не вона сказала ці слова, а гримнули вони з неба, як у грозу. Я скочив уражено на ноги, аж пес відстрибнув від мене і загарчав. І обличчя моє запалало із сорому, як мідний казан, чи як місяць. І все в мені збурунило і закипіло, і омивали щоки мої вогняні язики, адже був я для неї і тепер лишень пес шолудивий. І не любов у ній запалив, а лише нечисте похотіння. І кинувся прить моя в сад, А за мною метнувся весело погаркуючи, хапаючи, Але не кусаючи мене залитки в пес, Ніби грався я з ним, чи він зі мною, Але не до гри мені було тепер. Відча і біль, і туга мене гнали, бо чому? Чому, горлав я подумки, вона для мене Вінець бажань моїх, а для неї Лише пес шолудивий? Я справді ніби ставав у цій ночі, Шлудивим псом стрибнув і перелетів паркана, а в обісті заволав і забувкав гавкотом пес справжній, в якого вже, очевидно, минуло запаморочення. Я ж біг у ніч із беззвучно роздертим, ніби в крику ротом, із вибалушеними очима, і з роздутими, як у коня, ніздрями, біг чи летів. І не було в грудях повітря, і мені здалося, що це я волаю і б'ю гавкотами ніч. А ноги мліли, а серце розривало груди, а сльози ринули з очей і покрили щоки вже не вогняними язиками, а шкарубкою кіркою криги. «Пес, що лудивий!» – кричало у мене за спиною, і я стишив біг і вібрав зі свистом повітря і обтер мокре лице. Зрештою, зупинився і прислухався голосно лящав і ридав неподалік соловей. Цієї ночі довго не міг заснути. Мав би схвильовану і скаламучену душу, а коли заснув, приснився малий і шмаркатий голий бісик, що повертався від юстиненого двору, перелідши перед тим паркана. І хоч ніч сьогоднішня була безмісячна і беззоряна, обливало бісика світло, від якого тіло його грало смарагдовими переливами. Ішов він на курячих лапках і в ряди годиви із себе «Ах, е, бідний я бідний, бідний і нещасний!» І так сильно жалів себе бісик, що з величезних очей його котилися сльози. Через це він здеріз власних грудей клаптя переливної осяйної шкіри і перев'язав собі очі, а ще тримав бісик у руці лука, в якого трісла тятива, а за вухо йому закладено зламану стрілу. А ще в бісика були за спиною невеликі білі крила, і в ряди годи він ними стріпував, ніби хотів злетіти, але вчинити того не міг. І сльози, які котилися з його очей, хоч і перев'язав їх стьожкою, були перламутрові і застигали на щоках у перлини, а тоді скочувались у траву і перетворювались у фіалки, саме ті, про які співав я у своїй пісні, бажаючи, щоб їх Юстина позбирала. І кожна із тих новонарослих фіалок перетворювалася в крихітний ліхтарик, котрий світив фіалковим світлом. А там, де було здерто для перев'язки шкіру на грудях, видно було отвір, в якому обливалося кров'ю подовгасте бісокове серце. Отак От бісок ішов і плакав, а тоді став, зв'язав порвану тятиву на луці, приклав його до підборіддя, другою рукою взяв за вуха зламану стрілу і заграв печально, ніби на скрипку. І мелодія зазвучала ніжно і тонко, а високий, тонкий, хлоп'ячий голос високо знісся і ніби заридав. Казала мені дівчинонька і до себе прийти, коли буде годинонька сьомая на ніч бити. Ой, я прийшов до неї, вона спить, не чує, Нехай собі з милим Богом здоровано чує. Жалься, Боже, не Борака, що дарма приходив. Сукманоньку покаляв, чоботоньки збродив. При цьому бісик притупував курячою лапкою по дорозі, і від того виникав дивний звук. Бум-бум-бум, ніби у тимпана бив. І тут перед ним Виросла раптом величезна постать, одягнена у хламиду, довжелезні вуса в неї здіймалися й опадали, як у сома, коли плеве він у морі тьми. Бісик ледве сягав до коліна тій постаті, і я впізнав у ній дядька Кипріяна. Постать нагнулася, взяла двома пальцями бісика за крильце, ніби метелика, і піднесла собі перед очі. «Чого очі — Чого зав'язав очі? — спитав глухий голос. — Бо соромно, — пропищав бісик, — хіба не бачиш, плачу я. «Чого ж нещасний плачеш?» – спитав дядько Кипріян. «Бо не зміг здолати тієї дівиці». «Чого ж не зміг здолати дівиці?» «Бо вона ще не мертва, але вже мертва», – мовив бісик. «Що це значить?» – спитав дядько. «Тіло не мертве, а серце як камінь сірий і твердий. Зламалася б того каменя моя стріла, і пообдало мені від її холоду пір'я на крильцях». І тріснула від морозу на лукові тятива Отож я не мав зброї і здолати не зміг Ах-ха-ха-хо-хо-хо Пусти мене, поспіваю і пограю І не посилай до дівицю, яких камінь не серце Хай собі з Богом помирають Не воскреситель я мертвих сердець Я запалювач вогню Аха ха ха хо хо хо Із каменю крешиться вогонь Сказав дядько Кипріян, опускаючи бісика на землю Хай, може, сильнішого за тебе знайду. І величезна Кипріянова постать захиталася, ніби водою розмивалася, а голова стала міхурем, прив'язаним на шворці, в якого є гудзики очі, а рота й носа нема. А хлами дажбо, Чехетон без рук і без ніг, і без голови повільно похиталася стежкою в скеляну долину, де текла тиха річка Тетерів на самому дні якої лежав величезний сом, і вода ворушила його вуса. А бісик стояв із зав'язаними очима і з відкритим серцем, приклав лука до підборіддя і водив опотятив стрілою. І плакала ніч, плакали фіалки-ліхтарики, плакав бісик. Плакав і я у вісні, плакав сом, покладений на дні тихої річки Тетерів, Плакала Юстина в своєму покої, плакав її пес, який згадував, чи ковбасу, що нею несподівано був гощений, чи більше свій одур від рідини, якою був обкроплений. Тяжко ворочився в своєму ложі пан підстароста Житомирський Іван Станишівський, бо снилося йому пані Тетяна Миколаїна Воронина-Корчівська, яка йшла вулицею з підницями, зав'язаними над головою, і з червоною від побиття сідницею і знову співав тоненький печальний хлоп'ячий голос, котрий здавалося і небессягав. Співав ту ж таки пісню, а куряча ніжка притопувала, і від того виникав звук, ніби у темпан бито. Відтак не витримав Юстинен пес, Звів писка й заспівав тієї ж пісні тільки густим басом, від чого прокинувся пан під староста житомирський. Я ж сам стояв уліплений у куток власного покою і все це бачив зорячий. Іван Станишівський І сказав здивовано таким же густим басом А що це воно в світі діється, хай йому чорт Інтермедія четверта Запис в актах Житомирського уряду Цього ранку Юстини я не зустрів У церкву вона не пішла Або ж вичекала, поки пройду на службу я І всі троє моїх приятелів-писарчуків Тільки тоді покинула свій дім Зрештою, я й сам не вельми хотів сьогодні з неї зустрічатися. Втомлений був, зле виспаний і з душею та серцем. Сьогодні в уряд прийшло людей чимало пан Мацій Стрийковський, пан Дахно Василевич, Кузьма Бобренкович, Клим Пертенюха і інших людей немало, а з ними й піддані пана Григорія Ворона Корчівського, Федір і Миколай. А скаржився пан Станіслав Кошковський на пана Григорія, сина пані Тетяни, і на його людей, що він покрав сіно пана Станіслава Кошковського через своїх людей. І шкодить їй було на дві копи литовських. Привезено було клячею воза із краденим сіном, із хомутом, сирм'ях дві, шапку, пояса, сокиру які, покинувши, утекли. Тож став перед підстаростою Іваном Станишівським пан Станіслав Кушковський, чоловік не так високий, як грубий, аж у нього на кунтуші розтібалися там, де живі дгудзики. І він весь час, говорячи, ті гудзики застібав. «Їхав я до свого сіна», – сказав тонким голосом, із слугами – Стефаном Висоцьким та Мартином Нагайським і з Івашком Крупчанкою. Отож вони їхали на конях, і трапився їм віз із візницею пана Григорія Ворони Корчівського на ім'я Миколай. Був з ним також слуга Федір. Везли сіно. Спитав їх пан Станіслав Кошковський суворо, «Чи є сіно везете? Чи хто вам його дав?» Федір сказав, «Дав нам ти сіно слуга пана Стрійковського». Тоді пан Станіслав Кошковський побіг кіньми із слугами до того нібито сіна пана Стрейковського, де вказали слуги пана Григорія Ворони. Але сіна там не було, тільки халабуда на тому місці, що її діти збудували, коли пасли худобу. Отож, звідти сіну давно забрано, а не тепер. Відтак ударив себе в лоб пан Станіслав Кошковський. А чи не моє вони сіну везли? І прудко побігли вони кіньми до того місця, де лежало сіно пана Кошковського. А стіжка його і у помині не було, тільки свіжо розтрушене сіно і порожнє місце. І закляв тяжко пан Станіслав злодіїв, заклав довгі вуса за вуха, і почалася гонитва. Але воза пана Григорія вже не було. Очевидно, поки вони їздили, то й візниця гнав, чим дуж своїх коней. І так вони догнали до фільварку пана Григорія Ворони Корчівського і побачили, як прудко скидають із воза Тесіно Федір із Миколаєм. Уздріли їх Федір із Миколаєм, кинулися в ростіч, перестрибнувши за горожу, побігли в ліс. Пан Станіслав Кошковський змушений був спішитися, бо ліс той був зарослий кущінням, і хоч бігали вони за Миколаєм та Федором туди-сюди немало часу, але ті все вислизали з рук. І не раз пан Кошковський чи хтось із слуг його падав і скочувався в тамтешні ярки. Сам пан Станіслав кричав, ривів, погрожував, махав кулаками і заклинав. Але Федір із Миколаєм прудкіші виявилися, бо й молодші, і зловити їх у тому ліску із ярками так і не змогли. Ті раптом ніби в землю запалися. Отож, я забрав Мовив поважно пан Станіслав Кошковський клячою з возом, із сіном, серм'як дві, шапку, пояса та сокиру. Я скоса зернув на пана Кошковського, не такого високого, як грубого, із віддутим животом, на якому все розсібувалися гудзики кунтуша, і подумав добре було б побачити, як він бігає по тому ліску і репетує, чи дико реве, чи як котиться, ніби куля в ярка. Тоді виступили слуги пана Кошковського, Мартин Нагайський та Івашко Крупчанка. Обидва невеличкі, напрочуд між себе схожі, ніби брати. Тільки в одного було сліпе, затулене шкіряною накривкою око, а в другого кривий рот. Я подумав, що це вже другий, одноокий цими днями трапився нам до запису. І обидва вони урочисто визнали, що їздили з паном Кошковським Станіславом чи властиву кішкою, як його всі здав звуть, до сіна. І спіткали Федора з Миколаєм, і з сіном у полі, і що спитав пан Кішка, де це сіно взяли. А злодії відказали, дав нам сіно слуга пана Стрейковського. Мартин Нагайський зирнув єдиним оком на Івашка Крупчанку, а Івашко Крупчанка зирнув обома очима на Мартина Нагайського, і ще більше скривив рота, ніби засміявся. І сказали вони... Один півречення, а другий ще півречення, а тоді перший півречення і так далі, що примчали вони до сіна пана Стрійковського а на тому місці Халабуда, от. А вчинили ту Халабуду діти, які там худобу пасли. «Тоді вдарив пан Кішка себе в лоба», – сказав Мартин Нагайський і моргнув єдиним оком. Тоді вдарив пан себе в лоба, повторив тільки нижчим голосом Івашко Крупчанка, і сказав. І сказав, мовив Мартин Нагайський, чи не моє вони? Ну так, мовив Івашко, чи не моє вони сіно вкрали? І прибігли до панського стіжка, сказав Мартин. Аж знати, що те сіно побрано, мовив Івашко. Теперечки побрано, сказав Мартин Нагайський. «І освідчив нами пан Кішка», – сказав Івашко. «Слід той таки освідчив нами», – сказав Мартин. «Побіг з нами за тим слідом», – проказав Івашко і скривив рота, ніби засміявся. Зряче око Мартинове при тому сяяло як зоря. На те видав декрета пан підстароста Іван Станишівський, щоб пан Ворона Корчівський поставив перед суд Федора і Миколая, котрі тесіно покрали, і ручилися за нього – Клим Партинюха, Кузьма Бобринкович і Вашко чепель на поставлення до права. А пан Станіслав Кошковський попросив, щоб скарга його була взята до книг замкових і там записана. Відтак виступив Федір, сказавши, що не зі своєї волі він сіно з наказу пана Григорія Ворони і що в нього, як у підданого, вини тут немає, бо виконував панського наказа. А що скажеш ти? Спитав пан підстароста у візниці Миколая. «А я що?» – мовив візниця «Сказали мені їхати, то й поїхав Сказали везти, то й повіз Чи ж мені про те думати? Але коли вже мене ловлять, – він примружився То чорта лисого піймають Я не такий І я не такий, – гордо сказав Федір Коли вже ловлять, утекти треба Інакше боки підлатають Це вже кожному, звісно — І сюди в уряд ми прийшли з власної волі, — додав Федір, — а не як зловлені. — Бо ще не було такого, хто б мене піймав. І звів гордо лице. Тоді пан підстароста наказав прибути перед уряд панові Григорію Вороні Корчивському. Усе, що відбулося зі мною в любовній оказії, тяжко пригнітило. Я навіть повірив, що зайшов до Юстини, як сказав дядько Кипріян. Не з тієї стежки, що замість сили виказав брутальність, що таки не зумів підійти до дівчини, як належить, от вона мною і збридала. Отже, мушу перестати шаленіти, а стати розважним та мудрим, і виказати силу не в навальності своїй, а в повстриманості, і спробувати дівчину, яка двічі назвала мене шолодивим псом, із серця вирвати» як лиху колючку, коли їй запраглося стати нареченою Христа, а не звичайного доброго хлопця, а за такого я себе вважав. І хай з того журяться батьки її, в яких вона одиначка, бо не приведе у світ нащадка добра їхнього, а його трохи є, мені журитися дуже таке не випадає». Бо дівочого цвіту насіяно на землі не менше, як квітів, а квіти, зрештою, і цвітуть для того, щоб ними звабилась якась бджілка, чи комарик, чи муха, щоб понесла квітка плода, потрібного для наступного літа. Отже, коли мудрій я, мушу цю дівчину забути, хоч як нею угризався. Не вона моя, як виявилося, пара, моя десь ходить, десь із тугою дивиться у вікно, Десь сидить як ошатний павучок І тче ніжну сітку павутиння Щоб у ньому заплутався якийсь Летючий легковажець Котрій тієї павутини шукає сам Через це десь сидить вона біля вікна Печально дивлячись на дорогу І поспівує теплим З як струмок голосом Щось таке Ой, взяла ж мене великая туга Що я не виджу свого милого друга Пішла б я за ним І сліду не знаю «Що ж я чинити, бідна я маю?» Отож я твердо вирішив забути Юстину, не думати про неї, їй не довкучати, а стати мудрим у світі і не шаленіти. І я, йдучи повз Юстинин двір, не завертав до нього, як раніше, голови, хоч до мене з дружнім захопленням рвався її підманений мною пес і палкогавкам, намагаючись нагадати, що ковбасу та й притворотні напої він любить і хотів би того закуштувати ще раз. Ішов я рівний, як дошка, і такий же шарудявий, холодний і плаский, і голова при цьому була без жодної думки, як і є в дошки. І не було на дощатому лиці моїм ані очей, ані рота, ані носа, а тільки щось виглажене й витисане, як оті загадкові тертички, що їх навіть для чого витоляв дядько Кипріян, тобто на тертиці не було намальованого жодного образу і не було такого, котрий того образу захотів би намалювати. І не мав такий дощатий хлопець серця в грудях, воно заснуло, хоча, цілком байдужим до юстини, незважаючи на свою дощату подобу, я бути не міг. Усе в мені ціпеніло і постогнувало, але на те намагався не звертати уваги. Тим часом сталося так, що в замковий уряд перестали йти скаржники. Було їх багато і раптом десь позникали. А що ми, писарчуки, дістали до звілля, пан підстароста Іван Станишівський наказав винести його високе різьблене крісло, поставити перед ухіддям до урядового покою, подати кухля меду. А сам сів, узяв у руку кухля і наказав нам виїздити замкових коней, які застоялися. І це було куди цікавіше, аніж гибіти за паперами. Ми, керовані паном писарем, осідлали коней, почали носитись, у учував замковим подвір'ям, а пан підстароста, потягуючись кухлі і цілком не зважаючи на куряву, що ми її збили, погукував в ряди годи, даючи нам настанови. І це було чудово. Чудово пахли розгарячі ліконі, чудово відчувати себе в литому кульбаку і стежити, як слухається твоєї волі кінь, і брати на обличчя гарячий вітер, який різко б'є, і вчувати, як покидає тебе розм'якшіла ніякість, і старяться м'язи, і мужніє обличчя. Пізнаєш себе за вояка, в грудях якого стукоче палке і хоробре серце. Так ми пробавилися цілий день, Бо не з'явилося жодного скаржника, а наступного дня почали шермувати. Я став супроти Онисима, Онисефор супроти Олександра, а пан Писар був нам навчителя, а пан підстароста знову сидів на стільці з кухлем меду. Ми шермували дерев'яними мечами, від чого виникав глухий стукіт. Онисим наскакував на мене, Онисефор на Олександра – я, відбившись ото себе, почав наступати на нього, а Олександр на Онесифора. Пан писар погукував короткими словами, даючи нам накази. Піт омивав тіло, покривав обличчя, а сонце перетворювало той піт у накип. І ми, закиптюжені, натхненні, завзято били дерев'яними мечами і по бойовому хекали й ухкали, дзвінко покрикуючи, як молоді орли. А пан підстароста, в ряди годи, зупиняючи шерм, давав нам просторів казівки, не забуваючи при цьому й з кухля потягти. Інколи він гукав. «Гаразд, юнаки, гаразд, грійте свою чорнильну кров!» І я віч відчував, що моя чорнильна кров починає тратити бузинову барву, а наповнюється сонцем, через що вона й гаряча стає. І ми часом аж так забувалися, що починали бачити один в одному справжнього ворога, і шалено один на одного насідали. Тоді пан писар нас зупиняв і розводив чи зводив у інші пари, щоб ми заспокоїлися. Після ж комонних ігрищ після шермування, пан підстароста, допивши чергового кухля з холодним медом, дозволив нам спуститися під замкову скелю, де текла річка Кам'янка. Трохи нижче загороджена млиновою греблею, а під замком широко розлита. Ми роздяглися голі, і пан писар навчав нас науці доброго плаву, тобто не тільки пливти, але й занурюватися, і довго сидіти під водою, при цьому змагалися, хто більше витримає. Пливти зануреним, також якомога довше тримаючись під водою. Пливти швидко, і хапати уявного ворога за ноги і втягувати. Підпливати ховано до берега, де стоїть сторожа, і беззвучно сторожу у річку втягати. Різати очерет, зв'язувати його паском і робити пливучі снопки, на яких переправляти одежу і зброю свою. Пан писар говорив нам при цьому, що так долають водні перепони татари. Навчалися і іншим хитрощам, потрібним вояку у його справунку. Третього дня приїхав до уряду пан Ворона Корчівський і пан Станіслав Кошковський. Пан підстароста запропонував панові Григорію, щоб засіно панові Станіславу заплатив, позбавивши його шкоди, дві копи грошей литовських. Пан Григорій Ворона того декрету не прийняв, а повідав, що пан Кошковський за заприсях згідно права, що справді має шкоду від пана Григорія, на що пан Кошковський згодився. Але по надумі вже пан Кошковський готувався присягати, пан Григорій, упавши на землю, попросив, щоб той не присягав, обіцяючи ті дві копи заплатити у вину, чого учинив вільним пана Кошковського від присяги, що пан Кошковський для ліпшої пам'яті дав записати до книг замкових. Всі ці дні я не тільки забув про Юстину, але й про дядька Кипріяна, бо коли не потрібно знаджувати Юстини, Пощо мені дядькові чари? Ішов від замку додому, довга тінь клалася під ноги, а я героїчно міркував, що юнацька мужність не тільки здобувати перемоги, а ще більше не дати собі зламатися від тягот поразок, бо однаково сильний той, що перемагає, і той, що силу свою швидко відновлює після поразки для нової, цього разу, може, переможної битви. Але не всі за руки і зобов'язання Людина здатна виконати Отож, коли йшов я повз Юстинин дім Як дошка рівний як дошка шарудявий Холодний і незгинний Очі мої мимоволі скосилися І помітив, що в розчиненому вікні Сидить Юстина І хоч тільки коротким позором у неї кинув Вразився, як вона змарніла чи схудла, лице мало не рум'яне, а бліде, вуста гірко підтиснені, а з величезних темних очей полилося на мене таке полум'я, що я отетерів і на мент призупинився. Але дівчина різко встала і зачинила вікно, а за вікном схитнулася завіса, закривши мені те видиво. І серце моє в пласкому дощатому тілі стрепенулося, і заграло, і заспівало. А що, ледве не вигукнув я радісно, подіяли такі дядькові чари. У цей час, за щільно причиненими ворітьми, славно загавкав, упізнавши мене, Юстинен пес. І задряпав кіхтями дошки, і заскімлів прохавчо, що миттю мені нагадало. Двічі названий я Юстиною псом шолодивим, отож знову охолов і знову став неживий і дерев'яний і випростався, ставши рівним, як дошка. І отака дошка людина подибала дощатими ногами далі дорогою, бо що їй при цій оказії ще залишалося? Вдома чекала мене несподіванка. Прийшов дядько Кипріян. Загалом він мав у домі свою кімнату і міг би жити тут разом зі мною. Тут він тримав свої книги, які привіз із мандрів по світу, книги, яких ніколи не прочитаю, адже були... На нерозумних мені мовах. Я ж і латину знав ледь, ледь бо в судовій школі, в якій учився латину, вчили більше для годиться, як для діла. Книги ж справ поточних велися мовою нашою. В своїм покою тримав дядько і якісь манускрипти, і німецьку одежу, в якій прибув зі світів. Отож те, що Кипріян прийшов у свій такий дім, не мало б мене разити. Не все він у своїй пущі жив. Але цього разу я його чомусь не чекав, очевидно, зустріч із Юстиною цьому посприяла. Дядько був у домашній одежі, а не в хитоні з мішка. Зустрів мене на вступі до свого покою, в одній руці тримаючи шматка хліба, а в другій шмат ковбаси, яку я не всю ще стравив Юстиненому псу. «Чому не приходив?» – спитав він, жуючи. Вирішив послухатися твоїх повчань, дядьку, мовив я цілком спокійно. Коли дівчина мене не хоче і обзиває псом шолодивим, то ще маю її добиватися. Не подужав її бісик, сказав дядько, жуючи, знаю про це. А що, вдруге назвала тебе псом шолодивим? Я мовчав, голова мені скривилася на шиї, і десь так само скривився і мій рот, ніби я наслідував Івашка Крупчанку. «Слугу пана Кошковського!» «О, юначе!» – сказав дядько, і з рота йому вилетіли хрібні крихти і пережовані часточки ковбаси. «Так легко дається, щоб ображали твій гонор!» «Слідую твоїй науці, дядько!» – кисло сказав я. «Ну, тоді я цього не так не залишу, мовий дядько, але без гніву, а спокійно і жуючи. Образа вчинена раз може бути вибачена, а образа усугублена...» Волає, подумаємо про помсту. Не хочу я помсти, мовив я прілим голосом, нічого не хочу. Та як би мстився, мазав би дьогтем ворота, чи виніс ті ворота на клоню. Ну, то простацька помста, сказав дядько, ковтнув пережоване, але більше не відкусував. Коли бісик її не здолав, пошлю біса, а коли двоє того не вчинять, пошлю третього, вже великого. Хай помста наша буде, що зламає моїй гординю. Ще не було дівки, аби її мої чари не брали. А може, ліпша помста нехай засихає, хай пожере її святенницький вогонь. А я собі з того втішуся і розшукаю дівчину, яка мене захоче, а я її. «Такий ти оце юнак!» – скрикнув дядько. Ні, я то ти так не полишу, хлопче, бо це вже не тобі образа, а мені. Знову згадав про хліб та ковбасу, куснув з першого одного, тоді другого, і ярісно зажував. Почекай до завтра, сказав мелючи щелепами, спробую ще раз її взяти, а ти мені не протидій. І очі його засвітилися палахким вогнем. Вона вийшла із піни річкової саме в тому місці, де кам'янку перетинала греблі із млином, і саме тоді, коли у воду впали краплі крові оскопленого Зевса Урана, тобто, коли зайшло сонце. Була на ній біла-біла сорочка, помережена червоним морзороччем. Клуби охоплювала тісно пригнана опаска, а стан пояс, який може зробити смертну жінку гарнішою, аніж сама краса. Була вона золотоволоса, з блискучим і вологим поглядом і з солодкою усмішкою на устах. Звалася вона по-різному. Нікефорос, Арея, чи Басилея, Басілея. І була вона свого часу покровителька троянців. А ще її звали Таласія, Пелагія, Анадіомена. Часом її звали Астарта, тобто пристрасна, і Пандемос, тобто усенародна, Уранія, себто небесна, та й багато інших імен їй прикладали. Це вона свого часу, як розповідав мені колись дядько Кепріан, вивела троянців із зруйнованої трої. Одні припливли туди, де пізніше постав Рим, а інші – на північне Причорномор'я. Це вона весною приходить на землю, і там, де ступають її чобітки на золотих підківках, розквітають квіти. Це вона йшла через сади, торкалася ніжними пальцями гілок овочевих дерев, і ті спалахували срібним цвітом. Це вона будила бджіл, які кидалися на ті квіти, і взявши собі мед, допомагали їм запліднитися. Через це її ще називали «жінкою з цвіту». Саме ця жінка з'явилась у червні 1582 року в Житомирі, тоді, коли я невимовно страждав від любовної туги за Юстиною, хоч посильно вдавав із себе півника із випнутими колесом грудьми, і замість того, щоб піти до Юстининого двору із музиками і заспівати там любовної пісні і падвану, як це мені приснилося одного разу, проходив тепер повз її дім, у дошку перетворений. Можливо, покликав Басілею у наші краї мій дядько Кипріян. А можливо, і я сам. А можливо, вона і сама прийшла, пожалівши мене розтерзаного і бідного. Отож вона повільно йшла берегом кам'янки невеличкої річки, що неподалець впадає у тетерів. Я ж стояв у цей час на зруйнованій бащі нашого замку і дивився задумано у далечінь. Бачив розкішні горби, порослі золотом та деревами, і дві долини глибокі, в яких синю зміїлися ріки. Очі мені заскліли, я сам ніби закоцюб, і не мав сили і пальцем кивнути. І це було тоді, коли до ріки спускалася із відрами Юстина. І ось коли дівчина набирала воду, покликала її Таласія. «Чи не даси мені, дівчина, напитися?» сказала Нікефорос. «Здорожилася я», – зернула на неї здивуванням Юстина і вразилася з її краси та ошатності. «Такій пані сказала, не гоже пити воду з річки, ходімо, тут недалеко живу, дам води криничної". «Гаразд», – згодилася уранія, – «задля тієї води я сюди й прийшла». І вони пішли до Юстининого двору. Попереду найкраща дівчина нашої вулиці із коромислом, на якому похитувалися підвішені відра, а за нею Арея, яка ступала золото-червоними чобітками, і з тих слідів одразу ж виростали квіти. «Чому самі й чому йдете пішки?» – спитала Юстина, бо ще не відала, хто до неї прийшов. «Повізь мій слуги», – мовила Аняндіомена, Діомена, «спинилася он там, на тій горі», і я ж не втрималася, щоб не спуститись у ці долини. Мало де зустрінеш таку красу. Я ж стояв на зруйнованій башті і дивився на ту красу. Ще не зайшло на новий день. Ще ранок стелив свої тонкоткані пелени. І ледь-ледь курілася вода на обох річках. І всі лінії, звивини, земні й річкові, всі стежки складали якось... Загадкового лабіринта, який безнадійно намагався розплутати мій знерухомілий зір І всі дерева, ще були одягнені у прозорі тканки Ніби це зібралися дівчата на ритуальне дійство А деякі з тих дерев, наче люди, йшли Але не на дерева і не на ту й справді пригарну місцину Чарівний краєгляд я дивився А лишень на тих двох, що підіймалися крутою стежкою при цьому серце моє не билось у грудях, а тільки нило, бо покривала його легка, так само, як на деревах, мов тканка, печаль. Отак і війшла у Юстинин двір Астарта. І щось дивне зробилося з Юстининим псом, а моїм приятелем. Він кинувся до пандемус, ноги йому підігнулися, упав на землю і принижено поповз до ніг Пелагії, щоб близнути оті червоні оті підбиті золотими підківками чобітки, і собака лизнув тільки раз, тоді поклав голову на витягнені передні лапи, завернув голову і задивився на Нікефорос із щасливим подивом. — Дивіться, він вас признав, — сказала здивовано Юстина. — Бо чує, що не з лихим серцем до тебе прийшла, — сказала уранія, — а тепер винесе мені дівчину води. І не було в цей час удома юстинених батьків, та і звісно чому сьогодні в місті базарний день і всі міщани житомирські ще зранку потяглися на Майдани біля магістрату, де стояли вози, де висів гуд людський, де мукала худоба, й ржали коні, кричали свині, де стояли вози, а на них кури і півні, а на них гелгали гуси, крякали качки, а біля тих возів... Співали сліпі музики, грали музики зрячі, саме ті, яких я хотів запросити, щоб заспівали юстині. А трохи збоку закликали покупців, купці, перекупники. І стояла над усім цим збіговиськом та скуписьком рожева хмара куряви, як Чад. Ніби всі ті люди були загорнені в напівпрозору кулю туману. І там метушилися, і там ворушилися, ходили, стояли, галалакали, горлали. І парувала у глечиках свіже молоко, і сиділа на лавицях пишнотілі, круглолиці, і червонощокі жінки-перекупки, і стояли перед своїми кущами бородаті крамарі, і гортанними голосами щось верещали, і вискалювали білі, лискучі зуби цигани, помахуючи й цвехаючи батогами. Отут і блукали, згубивши одне одного, мати і батько Юстинині. Мати наглянула в крамаря лискучу тканину і ходила довкола, відходячи й повертаючись, а крамар дивився на неї, прискаливши хитро одне око, але не хапав її за одежу і не закликав, знав, бо що ніде та жіночка не дінеться. Батько ж Юстинин у цей час стояв біля розкладеного струменту. Молотків, терпугів, кліщів, стругів, рашпилів, рубанців, пилок та пилочок. І все оте приціночно роззирав. Отож ніхто там у Юстининому дворі не завадив басілеї, а вона взяла із Юстинених рук горнятко, повне іскристої, свіжої, солодкої води, і помаленько її пила а пес Юстинин усе ще лежав у її ногах, завернувши голову і заворожено на Надіомену дивлячись. «Може, пані, притомилися? Посидьте в садку або зайдіть до хати», люб'язно припросила Юстина, бо годиться подорожнього гостити і припрошувати а ще й таку дивну і чудовну гостю. І вони сіли в садку, в якому наливалися соком груші, яблука та сливи та вишня, а вишня вже й червоніли трохи. Прийшов туди до них і пес, ліг біля ареї і поклав як цілком переможений їй наперед кич обід писка. Я ж стояв на зруйнованій бащі і дивився вже на іншу красу, жіночу і дівочу, Пелагії і Юстини. В житті не бачив гарніших, і мені тихо грало у грудях серце, і так якось тепло стало на душі, і таке в мені творилося, «Що не дивувався, все чітко бачу, хоч і далеке, все чітко чую, хоч також далеке. А може подумав, я вигадую все це?» «Така ти гарна дівчина», – сказала Астарта. «Мабуть, маєш хлопця і любиш його». «Не маю хлопця», – сухо сказала Юстина, – «та й не хочу мати, бо прирікла себе бути нареченою Христовою». «Лазить тут довкола мене один пес шолудивий», але не треба він мені. — Чому зневажаєш псів? — спитала Нікефорос. — Чи ж вони не твар божа? При цьому Юстинен пес у ногах талася й пискнув, заворушився і сердечно поцілував їй чобітка. — Це так, до слова, — всміхнулася Юстина. — Свого пса я люблю. — Чому ж не полюбиш того, хто спалюється тобою, снить тобою і хоче порядно взяти тебе собі в жінки? Чи ж такий лихий він, чи ж неладний і негарний? Не лихий він і не поганий, але не для нього я себе призначила, сухо сказала Юстина. Поглянь навколо, сказала Басілея, чи ж люди, не як ці яблуні, й груші, й сливи, й вишні, не мають того ж призначення народити плід для життя і вічності сімені свого? І коли вона це сказала, все плідне в тому садку стрипенулося, а вишні ще більше зачервонішали, хоча ще їм і не пора. Заріку взяла прожити вік свій у тілесній чистоті, мовила холодна Юстина, і її личко стало строге, аж зменшилося на ньому природної краси. Яке воздаяння за прожиття в чесному шлюбі всім відомо. Заведете дім і родину? Працюватиме як велів Господь у поті чола свого, трудом та любов'ю, утверджуючи добрознання цього світу. Яке ж воздаяння, дівчино Юстино, буде від безплідності твоєї? Чому смерті тілесної прагнеш? Велике і невимовне воздаяння, палко сказала Юстина, тим, що живуть у невинності тілесній. І чудо це велике, що люди про такий великий скарб чистоти ангельської не дбають ні трохи, а до гріха тілесного рвуться. Приготоване царство небесне, сказала це, і звела личко, яке наче осмугою покрилося, і ще більше втратило своєї краси. Пан Демош же смутно дивилася на неї, і її вуста торкнула легка усмішка. Страшні слова говориш, дівчино, коли б усі так думали, у який же спосіб світ би міг стояти, і як би люди народжувалися. І коли б Єва чистоту зберегла, подумай, дівчино, звідки б сталося примноження роду людського? Єва чистоту не зберегла через гріх, жорстко сказала Юстина, ослухалася Бога і через це смертною вчинилася. Наслухалася ти темних і немудрих, дівчина, сказала Пелагія, чи ж, створивши Єву, Бог не дбав про вічність? Чи ж, спокушивши Єву, не дав Адамові та їй волю жити за своїм розумом і волю творити свою вічність у дітях? Чи ж не Господь створив Адамові сім'я, а Яві вклав унутро яйце з захованою в ньому та іною життєтворення? «Бог їх тим покарав», – сказала Юстина. Бо віддали во царства небесного. Отож тільки ті з людей, що збережуть чистоту невинності, потраплять назад у те царство. Звідкіля ти знаєш? здивувалася Арея. Панотець Михайло те мені оповів, сказала Юстина. А звідки ти знає панотець Михайло? спитала Пелагія. Так віститься у церковному вченні, мовила Юстина. А коли це вчення тих, що дияволом опановані? Дияволом опановані живуть у світі, а панотець Михайло Чернець і живе у Бозі і дусі, сказала істина. Мудра ти дівчина, мовила Таласія, але крива твоя мудрота, воістину добра річ є подружжа. його бо сам Бог установив. Та й Писання християнське його похваляє, бо сказано в посланні до євреїв, нехай буде в усіх чесний шлюб і ложене порочне. І багато святих божих хіба не були одружені? Шлюб дав Бог на втіху людині, щоб на діти свої дивлячись веселилися і хвалили його. Тоді стрипенулася раптом Юстина, її обличчя перекривилося із жаху, і стало на старе, а очі розширилися, і плюснув із них чорний вогонь. Скочила на рівні і скрикнула раптом. Згинь, пропади, сатано, чого мене скушаєш? І поклала на басілею Христа. Але нічого, нікефорос від того не вчинилося, сиділа вона, смутно всміхаючись, і тільки дивилася печально на юстину. Сказала тобі, тепло й журливо мовила, що не з лихим серцем до тебе прийшла. Сатана ж, не в добрій науці і у славу божу з'являється, а в лихій. Що ж доброго вчиниш, в себе живою у труну поклавши, замість того, щоб доброчиння у світі творити, любов сіяти і на вічність у дітях своїх працювати? Отож, сатана, дівчино, не в мені, а в тобі, отямся і схаменись і пружиний себе нечистого». Відрікшись від Господнього наказу, не вічність, а смерть дочасно знайдеш, бо Царство Боже не в небі будується, а в живому світі і в людях цього світу, в добротворенні їхньому і на основі любові їхньої. Ось тобі дар, що його дав Господь Адаму та Єві, відсилаючи їх творити праці і своє життя на землі. Ось вона – сподіванка, ось вони – початки любові. Але не дійшли ті слова до Юстини, вона розчервонілася від гніву, тупнула ногою і закричала «Згинь, пропади, сатано, не спокушай мене до гріха, чистою тілесно залишуся і ніщо мене з цього шляху не зверне, плюю я на твої злочистиві лихі слова». І диво-дивне учинилося. Все те побачив я, стоячи на зруйнованій башті замку і невідривно дивлячись на сад, в якому відбувалася та розмова. Ці плоди, які раніше ніби більші зробилися від прибуття там таласії, скорчилися і зморщилися. З вишень пропало червоної, знову стали вони зелені й жовтизною. І полетіли на той сад метелики і кузьки. Метелики поклали на листя яєчка, і почала плодитися із них гусінь і черва, а кузьки прокусували хоботками ніби голками простромлювали зелені ще й малі сливки, і жадно смоктали із них сік. Жінка ж світу звелась із лавки, нахилилася до пса, котрий досі дивився на неї зачаровано, погладила ніжними пальцями, і пес аж вуха прищулив від задоволення. Тоді звернула на Юстину, що стояла перед нею, суха, чорна, закута у сіру крицю, і вже нічого принадного не було в її обличчі, ні в постаті, а подобала більше на Мегеру. І сказали їй уранія перед тим, як відійти. Шкода, що серце у камінь ти перетворила. Воля твоя діяти і думати, як знаєш, бо люди для краси, інші до добра й любові, ще інші для темряви, смерті і зла, а четверті для нетерпимості народжуються. А коли хочеш, оживлю і розтоплю серце тобі, а коли не хочеш – Хай на тебе зглянеться, Боже, милосердя. Згинь, пропади, сатано, твердо сказала Юстина і знову наклала на пандему з Христа. І тоді виплодилась у її саду гусінь та черва, а ще більше налетіло кузький саранчі, і почали вони й випивати плоди і поглинати листя зелене з Юстининого саду. Юстинен же пес звівся на ноги і печально на все те дивився І ніби щось сказати хотів, але не міг Не дано, бо псам сам мовить для вислову своїх думок Таласія ж знову всміхнулася і рушила геть Але цього разу там, де ступали її підковані чобітки Не виростали квіти, бо земля на тому місці була суха, гола і безплідна Земля була саме і порох і не наповнювалася животворним соком. А я стояв на зруйнованій бащі Житомирського замку, і очі мені слізьми узялися, і любов моя стала мала і скулена, ніби в кулаці стиснена. Диво дивний цей світ, думав, а ще дивніший я зі своєю безнадійною любов'ю. Тож дивився вниз на вулицю, що спускалася від замку до річок, у чудову долину. Ішла Нею Анадіомена, але не весела, а смутна. Хоч краси своєї ні трохи не втратила, та й не погасила своєї чарівної усмішки, яка ояснювала світ, через що все навколо жило, цвіло і шумувало, бо світ живий, широкий і безмежний, а отже, невмирущий. Інтермедія п'ята. Запис в актах Житомирського уряду. Цього разу скаржився Клим Партенюха, міщанин житомирський, на сина міщанина таки Харитонового Сосновського Самсона, що в його відсутність Климова власна жінка, огапка Харитонівна, нічого йому не сказавши і не нарадившись, пішла від нього геть, і саме в той час у нього погинуло немало речей. Тобто, з-під замка згинуло 200 по 8 Пряди вальону, пів відра меду прісного, сирів двадцять, Відро масла, сто ліктів полотна посполитого, Кошуль вишиваних колінських жіночих три, Шовку червоного золотників двадцять, Тисьма шовкова, чепет шовковий, ланцюжок срібний, Плахта напільний із черцем, поясок самитний, Немало напряденої пряжі, «Грошей готових дві копи литовські і сковорода». Це все проголосив Клим Партенюха перед нами, а перед усім перед паном під старостою Іваном Станишівським. Велеголосно після кожної названої речі робив затинку, причому його чорні, як смола очі, запалювалися, ніздрі тріпотіли. Очевидно, Клим був уражений подією – але хто знає, чим більше чи тим, що від нього пішла жінка, чи пропажі речей. І тут от дверей почувся жіночий голос. Входила до покою огапка Харитонівна, і була на ній кошуля вишивана колінська, на голові чепець шовковий, на шиї ланцюжок срібний, на клубах плахта напільна із черцем, на стані пояс оксамитний. Не слухайте, панове урядні, цього обіясника і звіра, бо все було не так. Коли цей обіясник од'їжджає з дому, зачиняє мене в комору, не даючи хліба. А коли опираюся, б'є мене і соромить, ніби я, коли він виїжджає, накликаю до себе молодиків, чвору і не встидаю невшетності. Що я, панове, ніби в якісь фарботи тоді вбираюся, а я вбираюся тільки так, як мене бачите? Що я, мовляв, не дбаю про чесноти, а все на кавалірів око ставлю і ніби веду з ними учти та бесіди? Бо так воно й воїстину, сказав не мигнувши Клим Партинюха. Все оце свідчу і дедикую. Тоді огабка Харитонівна... Климова-Партинюхова вдарила кулаком об кулак і затягла довге, і... А тоді пішла на Клима-Партинюху крочком дрібненьким, і слова в неї почали сипатися з рота, як горох, аж не встигав я записувати їх у найшвидшому скорописі, а я серед писарчуків у цьому найуправніший. «То це такий брехун, що оклеплюєш мене перед панами урядом?» то це ти такий безчесник, що мене хльоркою та фіндюркою чиниш. Нехай за мене посвідчать сусіди мої і служка наша килина. Що я жінка поштива і поважна, а все те він ураїв собі в дурну голову, та ще й мовить, що коли попущуся кілька днів у коморі, то мені вилетять із голови молодики, яких він має у своїй хворій голові, бо ніяких молодиків я у дім не спроваджувала. А коли я останнього разу дуже верещала і в комору на замкнення, таке він нелюд не ращенив, не пішла, то він нелюд мене побив і вигнав із хати, і пішла я в своїй одежі, яку на мені бачите. А він приписав цю одежу мені в покражу, і всього решту я в нього не брала, бо же геть із дому у його приявності, ключа от комори повісила, та й нічого з дому винести він не дав би. І це може потвердити Килина, служка наша. Клим Партенюха при цьому стояв спокійний, нерухомий, тільки очі його чорно палали, а ніздрі, як у коня, тріпотіли. Але він терпляче перечекав, поки з вуст його жінки вильлються всі слова, а їх було утричі більше, ніж устиг я записати, серед предметних багато і цілком порожніх, або і кількаразово повторених. І тільки коли спинилася огабка Харитонівна, щоб перевести подиха, мовив і ржавим голосом. «Все це, панове, урядні неправда, я її з дому не виганяв, а страви і хліба їй достатньо давав, а пішла вона з дому без відомості моєї і пішла геть до брата свого Самсона. Отож я прошу, пані уряд, про свідка, аби ті речі міг іще застати в Самсона, котрі мені погинули. А та одежа, що на ній, на мої гроші куплена, через це я її ввожу у покражу». — То це я мала б від тебе гола, — вириснула огабка Харитонівна. — Ні, чого б гола, — іржавим голосом сказав Клим Партенюха, — послала б до Самсона, хай би приніс одяг, а тоді б ішла, бо одежа моя, і ти її вкрала. І тоді знову вдарила кулаком об кулак огабка Харитонівна і пішла дрібненьким крочком довкола клима пертенюхи, ніби якийсь станок вела і засокотіла, заскрикотала, Аж у мене і усі, гадаю, в вухах закололо, ніби в ті вуха слова кілочками вбивалися. «А як же я могла встигнути послати до Самсона по одежу, коли ти з палицею гнався за мною, ще й раз огрів по спиняці, і там, панове, урядні, у мене є слід, коли хочете покажу». І Огапка Харитонівна почала тремтячими пальцями розв'язувати шовкову тисьму на кошулі. Тоді Клим Партенюха заревів, ніби тур горловим великим голосом. «То це ти, шетечнице, хльорко та фіндюрко, гола хочеш стати перед панами урядом. Ось, панове урядні, яка вона поштива і поважна мотрона. Не смій!» Тоді пан підстароста вдарив кулаком по столі, аж все на ньому застрибало, і дуже урядовим голосом наказав обом щишитися, а служебнику своєму возному Габрилю Зубрицькому змовив, щоб той пішов до Самсона, сина Харитонового Сосновського, і вказані Климом партинюхою речі описав, а тоді став перед урядом разом із Климом. Вони пішли, а огабка Харитонівна... І з плечем оповіла з багатьма порожніми словами, І з відступами та поясненнями речей, які можна було б не пояснювати, Який той нелюд її чоловік Клим. Бо одну жінку він уже заморив через те, що не понесла від нього плоду, Але й вона, огабка, не понесла від нього плоду також. І не жінки тут винуваті, а він яловий, Бо все в ньому перекисло і засмерділося, а що до одежі, то він їй тільки і справив оцю, котра на ній, а скупий такий, що над кожною крихтою труситься. І не тільки їх з голодом морив, й себе, хіба голий хліб з'їсть і незмащений борщ із щавлю чи голого боріжа.